Потім я впав на горбку Серед пахучих квітів До околи роїлися бджоли Джмелі і метелики Серце моє не несамовито гупало Із дзвіниці монастиря Долинав жалобний дзвін По Спасителю, що вмер у п'ятницю За нас на хресті Я досі не розумів, чому отець Не відділив колись праведних людей Від лихих, а змусив їх Мучитись у купі. І пощо він під час потопу знищив все живе. Мені звірінь, рослини не мають гріха. І як уже Всевишній не зробив того, то мені, чи чийогось довіку не треба перебирати, тобто вибирати, а спробувати жити поміж різних людей, так, як велить мені серце. Це трохи укріпило мій дух. Однак чим ближче я підходив до замку, тим більше нагадував цуценя, котре нашкодило і боїться стрітися з господарем. Правда, без підібганого хвоста, бо його я не бав. А значить, не був родимим оперем. Зате, з вогнем у очах, що пожер мою ретельно вирізану супілку. І там я почув страшну новину. Мій єдиний приятель, Кирило Накладав дрова в піч, звідти вихопився огонь і підпалив на ньому одежу. Її не вдалося погасити. Очевидно, це стало з тієї миті, коли загорілася моя сопілка. Серце мені пронизав незнаний доти біль, коли я побачив його геть обгорілого й чорного, ніби у нього вдарила блискавка. Тільки лице лишилося неушкоджене. Він лежав сам у нашій тісній комірці, де на стіні висіла у Бога вервиця з помощених плодів шипшини, і чекав, доки прийде хтось із монастиря висповідати перед неминучою кончиною. Я сидів коло нього і плакав. Як мені не було гірко, я думав над тим, котря зі смертей прийшла до нього. Але тут Кирило розплющив очі і сказав, Прости мене, хлопче, перед священником я буду сповідатися в інших гріхах, а перед тобою в одному, чуєш мене? Видно, бідака почав уже втрачати слух, і я злякався, щоб він не вмер. Нахилився над ним і сказав: говори, Кирило, я добре чую, ти, як Янгол, прошепотів старий, мені устидно. Князь приставив мене до тебе, вивідачем. «Вивідач шпигун. «Ото й усе! Але ти мусив чинити, як тобі виліли?» «Не мусив, ні!» – застогнав Кирило. «Тоді твака можна примусити, і до не кожного!» Князь обіцяв мені волю. «А хіба ти не вільний?» – здивувався я. «Я раб за борги, і тепер умру рабом, що й до того ж безличним!» зганьбленим безсоромним. Як кожен день мусив доповідати боярину чашнику, що ти робиш. І убити тебе, якщо побачив із сопілкою чи свищиком. Не знаю чому, але усі кажуть, що ти. далі його почало щось дусити. Він зовсім тихо прошептав. Прости. Мені буде легше. Мені не сподобалися його останні слова. Він ви у мене прощення, а не просив. Та я згадав слова Ісуса, що треба прощати сім по сім разів і мовив, "Добре. Я прощаю тобі". Бог і так простить, подумав я. Хотів сказати, що на тому світі він не буде рабом, щоб утішити наостанок, але тут увійшов священник, і я мусив вийти. І зразу ж по причасті Кирило відійшов у інший, кращий світ. Але на тому не скінчилися наслідки мого експерименту. На другий день мені виліли їхати з князем Левом Даниловичем у святий Онуфійський монастир у Лаврові. Це було зовсім недалеко. По дорозі проїхали велике село Тершів, а далі поміж гіру, вздовж річки, доїхали до самого Лаврова. Пардуси зостались в замку, я їх більше не бачив, бо через півроку князь подарував їх синові Юрієві, котрому згодом віддав свій титул і всю владу над князівством Галицьким. У князі я помітив перев'язану руку і спитав одного челядника, що сталося. Так, кажуть, що вчора попікся до свічки. Мені стало соромно. Все-таки князь міг би мене позбутися, якби хотів. Але його лицарське достоїнство не дозволило розправитися із малолітнім хлопцем. Він чекав, як мудрий муж. Важко лишатися спокійним і врівноваженим, маючи таку велику владу над людським життям. Але з іншого боку, він підстерігав мене, як ловець звірину, коли вона себе проявить. Хоча мого слова, клятви на святому письмі, могло би вистачити. Наш князь старівся на очах і навіть погляд його якось вибляк їхав як завжди верхи в скромній одежі змучений довгим постом у великодню суботу не було вже